Пречистване на мисълта. 31 лекция от учителя, общ окултен клас, 15-та година, 2 том. 22 април 1936-та година, София, Изгрев. Чете Натка Иванова. Отче наш Прочетете трета глава от Малахия, като се върнете вкъщи. Човек, като учи дълго време, трябва да си даде отчет за това, което е учил. Един преговор трябва. Не зная, вие спирали ли сте се на този въпрос? Хората... Са свикнали на сила да ги заставят да преговарят. Има някои работи, които в света лесно стават. Има лесни постижения и мъчни постижения. Мъчни постижения са, когато човек се качва нагоре. За пример, вие сте учили за дробите. Проста работа е в аритметиката. Имате една втора, две трети, три четвърти, четири пети, пет шести, шест седми, седем осми, осем девети, девет десети. Преведете сега. Дайте тълкование. Какво нещо е една дроб? Във физическо отношение, ще кажете, то е една част, отделена от едно количество, но какво друго значение може да дадете на една дроб? Тъй, като дробите съществуват, много мъчно е да дадете обяснение. Ако ви кажа една органическа или една психическа дроб, как ще я обясните? Да допуснем сега. Дропта 4 пети от 1 кг. Колко е, ще сметнете? 4 пети от земята е пак една дроп. 4 пети от една крина, която е 8 крини. Какъв е съставът? Или на какво е подобен числителят в една дроп? Или на какво е подобен? Знаменателят на една дроб. Знаменателят е подобен на един банкерин, който дава, а числителят на онзи, който взема. Това е дроб. Туриш единия, който дал, и другия, който взел, имате отношение. Банкеринът не му дал всичко, каквото има. Част... От онова, което има, му дал. И вие имате една дроб, какво приложение може да й дадете? Всички неща в света имат приложение. Без приложение няма постижение. Онзи войник, който има сабя, той ще употреби някъде. Земеделицът, който има рало... И той ще го употреби някъде на работа. Художникът ще тури четката си на работа. Онзи, който учи, и той също. Да допуснем, че знаете един език. Защо на френски има два рода, а на български има три рода? Защо на френски луната е от женски род? А слънцето е от мъжки род, а на български слънцето е от среден род. Те са философски работи. Законите на речта го изискват така. Законът за яденето разбира да ям, но има си начин, по който може да се яде. Когато природата заставила човека да яде, турила му 30 и два зъба. И до тогава, докато има 32 и два зъба, той еде правилно. Стомахът му не е толкова развален. Обаче, щом изчезнат зъбите, храносмилането не е правилно и започва да страда. Работата, която трябва да свършат зъбите, трябва да я върши стомахът, но не върви. Но и в знанието има сънища. На мене някой ми разправя сънища, но като разправя, виждам. Виждам, че не е вярно. Той разправя, но такъв сън не може да бъде. Той описва един сън повече от будно състояние. Сънят никога не може да бъде по-ясен, отколкото в будно състояние. Той разправя някой сън, като че в будния живот. Това не може да бъде, това не е вярно, не е вреда на нещата. И земният живот не може да бъде по-реален от духовния живот. Това е невъзможно. По отношение реалното, сънят, докато сте в сънно състояние, реален, но сънищният живот не е така реален, както действителният, физическият живот. Питам сега, когато някой човек преувеличава своя сън, какво иска да каже? Сънувал той някакъв сън. Мнозина са ми разправили, че са видели някой ангел, че видели Исуса Христа, че видели Господа. Как го видели? Понятия за това. Сега се спирам върху знанието. Всеки иска да знае. Хубаво е знанието. Знанието е една врата, през която човек трябва да мине. Една врата, която скоро време за човека се отваря. Не е отдавна, откак човек е започнал умствен живот. Отскоро започнал и затова тази врата е доста малка, а пък неговият чувствен живот започнал по-рано, затова вратата на чувствата са по-големи, затова в чувствения живот работите лесно стават, а в умствения свят мъчно стават, в умствено отношение. Не е лесно да направиш нещо. В чувствения живот лесно става тази работа. По някой път, когато чувствата в нас вземат над мощие, вие мислите, че всичко може да стане. Може да стане, но както на сън. Да допуснем, че в живота си ние нямаме известни постижения. Някой иска да има постижения, да бъдеш щастлив, ние трябва да започнем от физическия свят, да разбираме отношенията, които има физическия свят към нас, и да обясним духовните. Ти на физическия свят не можеш да бъдеш щастлив, ако нямаш чист въздух, не можеш да бъдеш щастлив, ако нямаш достатъчно светлина. Ако нямаш достатъчно вода, храна, жилище, всички тия удобства, ако нямаш. Някой казва — физически живот. Ако ти физическия живот не разбираш, как ще разбереш духовния? Каква е разликата? Може физическият живот нищо да не струва, казва някой. По какво се отличава духовният живот? Как ще проявиш духовното? Кажете ми, как проявявате духовното? Духовното е много отвлечено. Ти напишеш. Аз ви обичам. Напишеш с букви. Той чете. Любовта в той написаното там ли е? То е една формула. Любовта е от пет елемента турена. Ти имаш някакво понятие за любовта, но тази любов каква е, ти сам не знаеш. Някой, като ми разправи за любовта, казва ‒ аз да ти обясня любовта. Казвам ‒ няма да обяснявам ‒ любовта са обяснявали и всякога остава необяснена ‒ какво ще обясниш? Обяснение любовта не става. Казва. Знаеш, колко той е силен. И той не можеш да обясниш. Ти не знаеш, колко човек е силен. Зная, колко човек е учен. Ти, за да знаеш, колко човек е учен, ти трябва да си минал през този процес. Да имаш това знание. Искаш... Да опиташ, колко знае английски, че ти, ако не разбираш английски, как ще опиташ, колко знае? Ти трябва да знаеш повече от него, за да го опиташ на френски или на английски, ти повече от него трябва да знаеш. Интересно е, че хората, които влизат в духовния живот, стоят една-две години, и започнат да намират погрешки на онези, които са живели 20 години. Значи аз, който съм говорил 20 години английски, той учил две години и ще ме коригира в произношението на английски език. Аз ви привождам това да мислите, сега има приложение. Трябва да имате един начин да работите върху себе си. Знаете ли, че вие всички сте под влиянието един на друг? И много пъти в съзнанието той, което наричат, че ангел ви говорил или че Бог ви говорил, това са човешки работи. Някой възвишен човек говорил, и ти по радиото схващаш и мислиш, че Бог говорил. Не, не Господ ви говорил, но един човек с особени разбирания. Казва. Кажи ми нещо, че по радиото чуваш от Лондон някой говорил. Една котия, която не е разумна. Чуваш през котията един глас. Някой път в старо време жреците и свещениците... Така заблуждаваха простите. Те знаеха радиото и в Египет и в Индия говори някой по радиото, а народът мислеше, че Господ говори. Отваряха и затваряха устата на някой идол, пък те турили радио на идола и говори. И в много ваши глави са турини грамофони. говорят. Вие мислите, че невидимият свят говори, оставете се от тия заблуждения, елате до същественото, да имате една божествена мисъл, казвате, че сте чели Библията. Библията? Това са правила. И този пророк, и той е бил невежа. Иеремия казва. Господи, застанал си на пътя ми като мечка. Учен човек уподобява Господа на мечка. Застанал си на пътя ми като мечка. И другите цитират този стих. Той е по-човешки говорено. Така не се разбира Господа. После пророк Давид казва. Не мрази ли аз? Каквото ти мразиш. И другите цитират този стих. Че отде да знае как мрази Господ и каква е омразата на Бога. Той имал тия чувствания, които Бог имал. Че той, невежият човек на земята, знае какво Господ чувствал в себе си. Той е непонятно онова, което Бог чувства. Той е. Абсолютно непонятно. Ние нямаме нито Неговото знание, нито Неговата любов, че какво ще ми говори. Ние някой път искаме да се представим като приятели, като достове на Бога. Ти каквото кажеш, тебе Господ те слуша. Аба то е хубаво, насърчително е да ми се човек така. Но това насърчение е като онзи, който ти обещава да ти даде пари и никога не ни ти дава. Такива понятия не водят към разбиране. Трябва едно пресяване, да имате достатъчно светлина да пресеете вашите чувства, но зина от вас сте тук и причините, които са ви заставили, ни най-малко не са божествени, съвсем човешки съвпадения са ви заставили да следвате в той училище. Вчера душъл млад момък, който заболял от охтика. Виждам го. Вече зная, какво е състоянието. Едно състояние уж е губернаторско, лошо и в духовно. И в умствено отношение такова състояние е много лошо. Казва — искам, учителю, да се срещна с тебе. Казвам — нямам време. Ама заради мене аз съм от вашите братя, тук съм живял. Половина дроб е изяден. Иска да ходи в черпан. Казва — ти ще ме спасиш. Как да го спася? Сколко? Казва. Трябват ми 200 лева. Да ида в черпан. Хубаво. Взех назаем 100 лева. Казах на един да даде още 150. Всичко 250. Той, като дадохме парите, коленичи да познае, че съм го спасил. Никакво спасение. Той ще умре. Сега ще разправя, че бил наш брат. А знае, как дошла болестта. Той имал една философска мисъл, че той, като научи нещо, ще поправи свита. Сега, като се намира натясно, ваш брат, това не е братство. Братството е една връзка, в която божественото присъства. Да знаем отношенията. Не човек, да се мини като някой ветропоказател, но трябва да има известни убеждения. Сега този пример привождам за разсъждения. Виждам положението му и какво да кажа на този млад момък. Младият момък с един дроп може ли да се ликува, но казвам, тъй както върви... Едно противоречие има в ума му. Гледам във вас, в умовете на всинца ви, има голямо противоречие. Вие, по някой път, за едно малко чувство, за едно малко неразбиране на нещата, сте готови да направите, както в поговорката се казва, За бълхата изгаря и целият юрган че ако сте тръгнали да търсите истината, какво ще ви спъват хората, какво мислят? Не трябва да ви спъват, защото спънки навсякъде може да се родят. Хората са спънки заради него и той е сам спънка заради себе си. Ако вие се спъвате с външния свят, ако външният свят влезе в абсолютно съгласие с вас, че хората... Да ви помогнат, вие ще влезете във вътрешна борба с себе си. Онзи враг ще влезе във вас и вие ще започнете с себе си да се борите. Но най-ужасната борба е вътрешната борба. След като завършите външната борба, ще дойдете до вътрешната. И ако знаете как да воювате, ще излезете. Ако не, ще бъдете като абисинците, които сега са бити от италианците. Абисинците мислеха, че са герои. Без да са въоръжени, мислеха, че по-рано ще бият италианците. Не се самозаблуждавайте, не носете характера на апостол Петър. Той беше много самонадеян. И той беше герой от първа степен, казва — Господи, този нож видиш ли? И той беше военен, и той беше като сегашните хора, като дойдат на власт, казват — да се обесят, да се заколят всичките. Христос казва — вземете два ножа, те са достатъчни, и като взеха двата ножа. Отидоха в гециманската градина, ръката на Петър трепереше и наместо да удари главата, удари хото. Христос казва, така не се воюва, тори ножа в ножницата, да срязане ушите на хората, работата няма да се свърши. Взе и като лекар залипи ухото. Казва, нашата се видяла, че с оръжие няма да бъде. Мислите ли вие, че като апостол Петър, с вашите саби ще направите нещо, ще отрежите охото на някого. Ама много братя и сестри казват, аз като хвана нещо, ще го прикова на земята. А ще го прекова. Хвалил се един на жена си, че бил голям юнак, че убил две мечки в гората. Жена му иска да го опита. Доста хитра била. Направила на едно въже нещо подобно на мечка и казва. — Слушай, ти си убил мечки, но ето техните роднини дошли, я да се справиш с тях. Тя тегли въжето, а той казва. Кажи им, жена, че умрели бяха и двете, умрели бяха мечките. Едно пресяване трябва. Не искам да кажа, че вашите възгледи не са прави. Прави са, но във възгледите има толкова човешко, че един ден, като дойдете на изпитания, той и човешкото не може да издържи. Вие ще работите. И този материал, който събирате, с него ще трябва да построите един мост, и за изпитването на този мост, вие трябва първи да минете. Тези гриди, които ще турите, няма да ви издържат, Зато и събирайте здрав материал, не мислете, че други ще минат. В духовния свят. Кой каквото направи, той пръв минава по него. Та, да, трябва едно пресяване на възгледите ви. Не да се осъмнявате, че нямате нищо. Някой може да се осъмни, в какво да вярваме. Тогава има неща, в които може да вярвате. Колкото и да е малко, има нещо, на което вие може да разчитате. Но има нещо, на което вие можете относително да разчитате. За пример, мнозина от вас вярват, че може да спечелите на лотария. Мнозина сте си взели лотарийни билети. Мнозина ми казаха, аз очаквам вече, а на никого нищо не се паднало. Никому... Голяма сума не се е паднала. Питам. Каква е тази вяра? За пример, вяра е три пъти, като опитам да стане това. Това е знание. Все смятаме и все криво смятаме. Казват. Погреших веднъж, дваш, триш. Повече от три грешки не се позволяват. Кои числа са щастливи в света, които печелят? Ти най-първо вземи билет в един ден, който е нещастен, ти вземеш билет в час, който е нещастен. Значи в този ден и в този час никаква сполука не можеш да имаш. Защо е така? То е зимно време, денят, когато... Ще идеш да работиш навън. Има 250 градуса. Студ. Или лятно време е такава суша, че земята изсъхнала. Какво ще идеш да уреш? Не можеш да уреш, Ще чакаш дъжд да падне. Какво ще вършиш? В тебе зимно време е. И в живота. Има такива дни, голяма суша, има дни, когато има голям студ. Щастливи дни са, когато всичко е благоприятно, когато всичко може да направите. Е, питам сега, кой ви кара да купувате билети? Не искам да ви съдя, вие сте свободни, но казвам за изяснение. Не, че като вземете билет е грях. Не е грях, но казвам, кой ви кара. Вие ще кажете — духът ми каза, Бог ми каза. Не искам да ви казвам да не вземете, но като вземете, гледайте да ви падне нещо, за да се уверите действително, че духът ви казал. Щом вземеш и нищо не сполучиш, духът ни ти е казал. Щом вземеш и ти се падне, има някой, който ти е казал. Ама какво ще кажеш, ще се изясняваш. Пак ще ви приведа друг пример. Преди десетина години иде един и ми казва: Ти си учен човек, кажи ми кой билет ще спечели 100 000 лева и аз ще дам 50. Хиляди ЗА БРАТСТВОТО. Казвам, защо този билет, дето ние ще спечелим, да ти кажа, че ти да го вземеш и после ти да не дадеш парите? Че ние ще вземем. Какво ще правиш с чужди пари помен. Не, не, на такава въдица ние не се хващаме. Един брат имаме ние в Патагония. И откак е отишъл в Патагония, все взима билети и пише, — Учителю, помогни ми да ми се паднат пари, да дойда в България. И до сега още не са му се паднали. Тя, лотарията, върви по един закон, и ако вие не разбирате този закон, всичките хора, които вземат билет, ще печелят. Някои... Хич да ни си хабят времето, понеже 10 години, като си вземал 3 тиража в годината, 300 лева за 10 години, 3000 лева. 3000 лева с ликвиде. Това са 4-5000 лева. 10 години ще изгубиш времето. Няма да вземеш нито 5 пари. Само ще изгубиш времето. Има една печалба. Ще развиете вярата си. Онези, на които вярата е слаба, препоръчвам да си купят билети, за да си усилят вярата. Вие, които имате слаба вяра, да си купувате билети, той е печалба. Аз виждам хубавата страна. Той е хубаво нещо. Друго яче, ако не вземеш билет, няма да се усили вярата. Онези, които имат вяра, да дойдат до второто положение, да имат знание, да знаят кой билет печели. Като го вземат, да знаят. Вие искате да направите добро. Вземете един билет. Печели, раздайте парите. Втори път пак може да ги вземете, пак ще раздадете. Той е сега знание. Сега някой казва, ще учите. После някой казва, цял ли билет трябва да вземе или половинка, или четвъртинка. Кои печелят? От моето гледаще, ако аз бих желал да взема билет, аз ще взема да развия в себе си онова чувство, което има средство към металите. Човек има средство към металите и с магическата тояшка да намери пари. Може да намериш колкото искаш, но и там не може да вземеш повече пари. Сега дойде един господин, на когото това чувство се развило. Но той представлява работите много повече, отколкото са. Казва, аз вече виждам, къде има злато. Вижда, че има пари. После, като копали, парите отивали надолу. То е заблуждение. Те се местят действително парите и ти като заровиш пари, ти трябва да знаеш, в какво направление се мести почвата. На годината 2-3 пръста се 3-4 години. По 3 пръста 12 пръста. На 12 пръста той гърне, няма да е на мястото. Зато и много хора, като заровят парите, като минат 10 на години, не могат да намерят парите. Преместили се. Сега друг е въпросът когато парите се заравят в къщи, понеже къщата се мести и парите отиват в една и съща посока. Но в почвата не е така. Цялата почва на Европа се движи, ние отиваме на юг, цялата почва се движи на юг и след сто, двеста хиляди години, може би след 400. Петстотин хиляди години Европа ще бъде тропически място. Сега тези са научни работи, които са верни, човек може да ги провери. Вярата в Бога е една реалност, която съществува. Съществува един свят, който ни огражда със своите мисли, със своите действия със своя живот. Ние сме оградени от разумни същества, и ние за тях представляваме обективен свят, те ни изучават. Предметно учение сме за тях. Хората на земята са предметно учение за уния на предналите същества, или друго яче казано. Ние сме развлечение, забавление за тия същества. По някой път в големите работи, които правят, че искат някой път развлечение, и идат да се занимават с хората, развлечение е за тях, или хората са развлечение за Бога. Бог, при всичката си работа, Той ни създал за развлечение. И за да бъдеш развлечение на Бога, ти трябва да бъдеш умен. И той, малкото същество, има интелигентност. Ти като си свое равно същество, за Бога пак е интересно. Ето в какво седи излизането. Ако ти си една отлична, здрава, стомна вкъщи, в къщата на. Господаря, ще имаш почетно по място, ако си пукната стомна, последно място, ще те лепят с зивт, с някак. Сега един пример ще ви приведа. Една сестра, дала часовника си на един часовникар не изгрева. Той, като поправил часовника, турял книжки. Скалай ги лепил с восък, и като го разгледал един първокласен часовникар, майстор казал, че съвсем трябва да се приработи. Този брат правил от часовника Скалай, но не върви. Един часовник, като влезе в ръцете на такъв часовникар, всеки месец трябва да го носиш, да го поправя. И в година 12 пъти трябва да го носиш. Толкова знае. И във вашето знание, което имате, има една опасност. В окултната наука, с разбирането на християнството, не върви. За пример, вие казвате, трябва да ме слушаш каквото ти кажа. Хубаво! Но Бог слуша. А ние послушваме. Ние още не сме се научили. Слушаме Господ, казва, послушай. Слушането е за Бога, а послушанието е за нас. Бог, на когото вниманието е отлично, следи онези необходими нужди, които душите имат. Тия необходими неща. Той ги дал на хората. Има второстепенни работи, които ние сме създали. Те не влизат в Божия план. Ти искаш нови обуща за велик ден. То влиза в плана на баща ти. Ако се молиш на Господ, тази молитва ще влезе в ума на баща ти, той казва. Дето ще ходиш да смущаваш Господа с твоите чипичта. Аз ти купувам, че да ни го безпокоиш. Казва: Не прави ли Господ всичко в света? Ако Господ правише всичко в света, всичко щеше да бъде уредено, понеже Той не прави всичко в света. Затова има неща, които не са уредени, които Той не е направил. Казва се, да бъде волята ти както горе на небето, така и долу на земята. Горе на небето волята Божия става, но тук на земята волята Божия още не става. Сега ние се стремим да изпълним волята Божия и тук на земята, както е горе на небето. Казвам. Тия погрешки са наследствени. Докато вие не се освободите от тях, вие не можете да прогресирате. Аз съм виждал много християни. Дойдат до едно място и спират. Той казва, че чел Библията 10 пъти. И 20 пъти може да я прочетеш. Важно е какво се научил. Един свещен, Опит трябва да имаш. Учените хора имат, изнамират газове, изнамират средства, намират злато, превръщат елементите, знание има човекът. Или някой лекар изнамерил някое лекарство, знае как да лекува една болест. Хората, чрез дълъг опит, са намерили начин лекуване. Казвам В какво трябва да седи Вашето съзнание Сега Аз не искам да остане мисълта Че нищо не знаете сега Знаете Но онова, което знаете Не сте го проверили Някои неща Има да проверявате Някои неща Са интуитивни но някои неща, вие ги предполагате. Някой път, вие предполагате, че някой човек е добър, а той не е. Някога предполагате, че някой човек е лош, а той не е. Защо предполагате, че е добър? Вас ви се струва, че той е добър. Някой предмет, позлатен отгоре, вас ви се струва, че е злато. Някой отгоре цапан и вас ви се струва, че не е златен, пък като направите опит, виждате, че е златен. Най-първо до известна степен трябва да освободите божественото от известна човешка амалгама. Има известни чувства които стават една амалгама върху божествените неща, и тогава ние падаме в заблуждения. За пример, вземете закона за любовта. Искате да ви обичат. Че да ви обича един човек, вие трябва да вършите нещо заради него. Един човек, от когато вземате пари заем, трябва да плащате лихва. Един учител, който ви учи, трябва да плащате, казвате ‒ дарум ‒ Христос казва ‒ дарум сте взели ‒ дарум давайте ‒ дар ви дал ‒ но вие не разбирате философията ‒ дарът е един особен закон на любовта ‒ дарум давайте ‒ Христос иска да каже ‒ Вървете по закона на любовта, нищо повече, нещо, което е по любов, дошло в тебе, по любов ще го дадеш. Той, което по любов дошло, няма да го дадеш без любов, че казва, не давайте свещените неща на хората, което не са достойни. Които не вървят по закона на любовта. Не им давайте любовни работи. Умрелите не се нуждаят от любов. Умрелите се нуждаят от погребение. Живите се нуждаят от любов. Кои се нуждаят от любов? Живите. Мъртвите се нуждаят от погребение. Погребението пак. Е едно добро за умрелите, понеже ти, ако не ги погребеш, ще ги погребат други. Да дойдем до онова същественото Има съществени неща за разбиране. Същественият живот е Божественият живот. Да се осмисли нашият живот на земята. Не да се осмисли нашия живот за бъдеще, как ще живеем при ангелите, но да се осмисли сегашният живот, какъв смисъл има. Ние работим една работа и ще образуваме едно звено. Сегашният живот трябва да го използваме. Какъв трябва да бъдеш сегашният живот, а не бъдещият живот? Защото? Непременно за бъдещия живот, този живот ще стане като основа. Ако тази основа не е такава, каквато трябва, то и бъдещите ти постижения няма да бъдат. Казвам, в любовта, която имаме към Бога, научете се най-първо три мерки има в света, една мярка абсолютна — Бог. Трябва да бъде една мярка за вас. Ако нея не можете да имате за мярка, тогава вземете любовта към ближния, и най-после, ако и там сте слаб, вземете третата мярка. Всичките хора имат любов към себе си. Но човек и себе си да обича е много мъчна работа. Да се обичаш така, както трябва. Е мъчна работа. Ами, че и на себе си много пъти няма да дадеш. Има в човека нещо, на което ако му дадеш както той иска, няма да излезеш на добър край. Иска винцето. По някой път искаш да едеш хубаво ядене. Но в какво седи хубавото ядене? Ако имаш любов към себе си, ти ще искаш той същественото. Каква храна иска? Ако нямаш любов, ти няма да знаеш да разбираш от каква храна се нуждаеш. Ако нямаш любов към ближния, ти не можеш да му помогнеш. Ако нямаш любов към Бога, ти не можеш да му служиш. Ти не можеш нито на себе си, нито на ближния, нито на Бога да служиш. Любовта към Бога е различна от любовта към ближния. Любовта към ближния е различна от любовта към себе си. Нашата вътрешна любов трябва постепенно да се коригира от Божествената любов. Единственото нещо, което може да коригира любовта ни, то е това Божественото. Всеки трябва да повярва в себе си. Щом искаш да коригираш твоята любов, непременно трябва да има съгласие между човешкия ум и човешкото сърце. Между ума и сърцето, ако няма съгласие, ако твоите чувствания ни са не са на еднаква степен, не са съгласувани с твоите действия и с твоя ум, ти не можеш да разбираш своята любов към себе си. Помнете, че всяка една мисъл има два противоположни полюса. Ти, ако не разбираш закона на човешката мисъл, ако на един човек изпратиш една мисъл по-силна, по-яка и неговата нервна система и неговият мозък не могат да издържат, не могат да я възприемат, тогава ще се зароди едно състояние, той ще каже ‒ той нещо не е заради мене ‒ или някой път можеш да изпратиш известно противоречиво чувство ‒ някой се влюбил в някого ‒ влюбването е хубаво нещо ‒ чувствата, които изпраща, те не съответстват, те са по-интензивни, отколкото този човек може да издържи. Този човек, който се влюбил първи, върви по-пеша му. Накъдето ти вървиш, каквото си направил, на където се се обърнал, къде си плюл, той всичко знае. Като дойде в вкъщи, ще повдигне Юргана Давиди. Чершафа да види, ще види каква шапка носиш, какви гащи носиш. Той няма нищо общо с любовта. Това е изопачаване. И тогава в другия се ражда отвръщане, казва, не искам да видя този човек. Ти, когато обичаш един човек, ще бъдеш сляп. Няма да се интересуваш от неговите гащи, няма да се интересуваш от неговата шапка — всичко и ще оставиш на страна, той да се интересува. Ако те обича, той ще се обличе хубаво, ако ни те обича, няма да се обличе хубаво. Един човек ще познаете дали ви обича или не последното, ако ви обича. Като му пратите едно писмо, ще изчисти, ще измажи къщата. Пък, ако не ви обича, след като сте му писали писмо, ще го намерите в къщи, не глиже. Този човек не разбира любовта. На физическото поле хората трябва да бъдат чисти, косата чиста, спретнати дрехите. Може да има сто ями. Защити, но чисти. И на обущата може да има десет ями, но чисти, закърпени, всичко да е на място. Ако има някоя дупка, да е защита, да има ред и порядък. Безпорядъкът там е изключен. Казвам сега това, което ви смущава. Големите изпитания, които идат в човечеството, не са нищо друго, освен от невидимия свят, искат да коригират хората. Затова Бог турил цели народи. Цяла култура е турена на изпитания. Големи изпитания са турени. Те ще дойдат. Вие сега мислите, че Христос ще дойде. Той. Христос ще дойде, но преди да дойде Христос, ще има пъшкане, и след пъшканицата ще дойде Христос. Апостолите мислеха, че царството Божие ще дойде във времето на Христа. Не, че царството Божие няма да дойде, но докато не се изпълняват времената, които турил в разпореждане, Царството Божие няма да дойде преждевременно, то ще дойде точно на време. Кога ще бъде това, не е за вас да знаете, онова, върху което Бог е поставил властта, не е за вас да знаете. Ще дойде Царството Божие, когато всичките хора бъдат готови. Но Лично за вас може да дойде и днес, ако вие се съгласите и изпълните волята Божия вън от човешката мисъл, не да съобщавате какво сте решили да правите. В себе си направете вътрешна реформа, за да може да издържите на всички противоречия, които съществуват. Всякога ще забележите че ако решите да направите една реформа в себе си, ще усетите едно голямо противоречие. Ако направите един опит да обикнете някого, ще видите какво противоречие ще имате. Нека един мъж или жена да обикне някого отвън, ще види какво противоречие ще имате в дома. Против бащата ще застане жена му, синовете му, дъщерите му. Ако е жена, против нея ще станат. Ако е един свещеник, и той реши така, и против него. Ако е цар, и против него. Той е общо. Те са прави от своето гледаще. Де е погрешката? Следователно. Любовта трябва да става в най-голяма тайна. Тази любов, която е експанзивна, тя докарва най-голямото нещастие. Никой да не знае, че обичаш, никой да не знае къде са парите, понеже няма да има желание да краде, понеже, щом знае, че ти обичаш някого, ще започне да чувърка, каква е любовта човешка ли е, божествена или ангелска. Ти ще изгубиш времето. Любовта имаше един термометр, който измерва напрежението на любовта. Тя изследва според интензивността на твоята топлина. В човешката любов има три степени. Любов, която превръща хората на пепел, Изгари ги друга, която ги разтопява, и друга, която до някади ги приготвя, да разбират Божията любов. Там, дето човешката любов започва с пепелта, Божията любов започва с живота. Следователно, първата степен на Божествената любов, това е животът. Щом ти живееш, то е първата степен, има връзка с пепелта, човешката пепел за тор става. И тогава човешката любов, човешката пепел ще туриш при корените на божествената любов. Тази любов, тази пепел ще превърне в плодове. Та Злото в света, то е пепелта на човешката любов. Сега иде в света божествената любов, която тази пепел, то и зло ще превърне в уния живите плодове. И писанието казва, всичко, каквото се случва в света, Бог ще го превърне да работи за добро. Най-първо повярвайте. Писанието казва — опитайте себе си, не да се критикувате. Критиката не е наука. То е друг въпрос, ако искате да се учите да опитате степента на вашите чувства, степента на вашата мисъл, да опитате вашата издръжливост, при разните условия, които дойдат, да видите, как се сменят състоянията ви, да видите силата на едно общество, силата на един организъм. Аз ви говоря за любовта, понеже здравето на човека зависи от нея. Дълготрейността, дългият живот, зависят от неговата любов. Друг път няма. Дългият живот на децата зависи от майката и бащата. Ако е интензивна любовта, ако са съгласни, дълго ще живеят и децата им. Ако любовта на бащата и на майката е по-слаба, децата ще живеят по-кратко, понеже ние, като отиваме при Бога, ще се продължи нашият живот. И Божията любов носи всичкото щастие в света. Ако не е така, тогава защо ни е Божията любов? Ние искаме да видим Господа, и Бог е нещо съществено. Трябва да намерим щастието, трябва да намерим смисъла на живота, да намерим... У нас и вътрешна сила, с която да се освободим от онова потисничество, онова робство, в което се намираме. И богати, и сиромаси имат такова потисничество. В Америка статистиката показва, че на милионери дъщерите се убиват и пишат така. Ние не намираме смисъл. В живота. Сиромасти по-рядко се самоубиват. Те искат да живеят. Богатият всичко има, не иска да живее. Та казвам, ако ние искаме да живеем, дошли сте до положението, дето казва Христос: Ако ме любите, ще опазите Моя закон. До краи ще го опазите. Значи, във всичкия ваш живот вие ще опазите този закон. Човек не трябва да се поддава на никакви слабости, може да дойдат в него, но той да има желание да изправи тия слабости. Каквато погрешка да направи, да не се спира върху погрешката, умът да бъде буден в съзнанието. Да изправи погрешката. Погрешките ще дойдат мислови погрешки, чувствени погрешки, но съзнанието да бъде будно, да ги изправи. Човек може да се спъне с външната страна на живота, да каже, аз не съм чист. Аз не искам да се занимавам с човешката нечистота, ако ще ти покажа вода. Къде да се умиеш? Ама много съм нечист. Иди, умий се, нищо повече. Сега светлата мисъл, която трябва да остане, пазете се от неверни работи, пазете се от бялата лъжа. От черната лъжа вие се пазите вече, но за сега ви припоръчвам. Да се пазите от белите лъжи, които спъват човешкия прогрес. Спънки са те. Знаеш какво нещо е бялата лъжа. — Как си? — Добре ми е. А той трепери, той се е свил, посинял, пожълтял, казва — много ми е добре, радостен съм. Той няма никаква радост. Радостният човек. Като пипнеш ръката, изтича нещо. Уния, добрите хора, имат особено изтичане. Свобода имат в духа. Не искайте да угаждате на хората, нито на себе си, понеже няма по-мъчна работа, да угаждаш на себе си или да угаждаш на другите. То е най-мъчното. Бог... Който е все мъдър, той не може да угоди на хората, че вие. Вие, докато не се научите да обичате Бога, невъзможно е. Бог те първа изучава характера. Благата, всичките методи той знае, прилага един метод, втори, трети, четвърти и най-после хората, като направят всичките погрешки, за да ги избави, прощава, и с наказание не става. Той ги наказвал, наказвал и с наказание нищо не става. Най-после в Христа виждаме, апостол Павел казва, че Бог беше в Христа и примиряваше света със себе си, като не вменяваше греховете. Той казва на унази жена ‒ «Иди и не се грешавай вече, прощавай, старото го забрави» ‒ казвам и на вас да се примирите с Бога, ама възприемете Божията любов и не очаквайте от любовта това, което очаквате от хората. Вие очаквате от Господа да обърне внимание към вас. Бог има еднакво отношение към всичките хора, но към добрите хора има специфично отношение. Той знае, че те са по-способни и на тях им дава повече, понеже повече може да сторят. Онзи, когато Бог обича, му дава повече възможност да работи не за себе си. Никой от вас не трябва да работи за себе си, ако разбира. Не да забравите себе си, аз не искам да забравите себе си, но не работете за себе си, понеже, ако забогатеете, трябва да внасите вашето съкровище в банката. Ако оставите във вас вашето богатство, може да го убират. Христос казва. Не събирайте съкровища тук на земята, внасяйте ги в божествената банка, внасяйте препечеленото в божествената банка. Трябва да пресеете мислите си. Не се спъвайте от любовта, която имате един към друг. Не се спъвайте от вашата любов, но мислете, че човешката любов е проводник, едно условие. И ако нямаш и условие на човешката любов, ти не можеш да имаш постижение и в божествената любов. В каквато форма да се прояви човешката любов, не я съдете. Дойдете ли до закона на любовта, помнете едно правило — не водете война с любовта. Никога не се позволява да водите война с любовта. Не воювайте. В любовта човек или трябва да бяга, или трябва да се предаде. Едно от двете. дойдеш ли до любовта? Или ще се подчиниш, или трябва да бягаш. Едно от двете трябва да избереш. Вие криво разбирате какво е бягане. Аз, казва той, ще се престоря че не искам да зная. Тя любовта е един божествен принцип. Ти не се бори с любовта. Тя любовта не иска да те направи роб, но любовта не иска да те направи и светия. Ако ти си роден от любов, ти ще носиш нещо повече от светия. Любовта е едно вътрешно проявление. Той, което дава любовта, е много повече, това, което Бог е вложил в мене, е многото. Казваш, искам да бъда свят. Не, ти трябва да постъпиш по законите на любовта. Онзи, който носи любовта в душата си, той носи повече, отколкото постиженията на един светия. Постиженията на един светия не могат да се сравнят с постиженията на любовта, не могат да се сравнят с постиженията на ангелите. Апостол Павел казва, ако имам знание, а любов нямам, нищо не съм, всичко, каквото има човек, не може да се сравни с онова, което любовта носи но и Знанието без Любов е непостижимо. Да не мислите, че който има Любов той може без Знание? Не, Любовта изисква Знание, но Знание без Любов е непостижимо. Любовта изисква Знанието като едно украшение. Любовта изисква силата като едно украшение. Всичко човек трябва да знае, не трябва да бъдете слаби, не трябва да бъдете и глупави. То не най-малко няма да придаде на вашата любов, то ще бъде като отклонение на любовта. Казвам, сега имате любов да придобиете знание и после взаимно да се учите, един от друг. Гледам, имат някои особени разбирания. Както и да е, не можем да изправим хората. Всеки човек си има особени разбирания. Ако речем да го изправим, не можем да го изправим човека. Аз ви говоря принципиално. Дотолкост, доколкото може да възприемете, дотолкост. Доколкото може да направите отвътре. Не отвън да ви дават някои правила. Може да имате много правила. Утре ще се намерите в трудно положение. Да обичаш онзи, който те обича, е лесна работа. Но да обичаш онзи, който не те обича, е мъчна работа. Да обичаш онзи, който има пари, е лесна работа. Но да обичаш онзи, който няма пари, е мъчно. Да обичаш онзи, който е здрав, е лесна работа. Но да обичаш болния, който всичко очаква от тебе, е мъчна работа. Любовта е потребна сега. Дето болидувате, дето имате кашлица, всички работи се дължат на вашето... Неспазване закона на любовта, дето устаряват хората, се дължи на същото. Сега думата старост. Аз не разбирам туй, което е променя. В нас има нещо, което се изменя. Вие разбирате старостта да мяза на една дреха. Старостта ни най-малко не показва слабост. Някой път се говори, че старите хора са идеал на младите. Сега някои от вас ще кажат, че вие сте устарели. Аз бих желал всички да устареем в това отношение. И в небето има само 24 старци. Че като се завърши цялата еволюция на човечеството, хората ще създадат. Само един стар човек, всички други ще бъдат млади. От цялата човешка еволюция едва ще намерите материал да създадете един стар човек. Той може да бъде идеал всички около него да бъдат млади. Старият е център, по-стар от Бог няма в света, и по-млад от него. Няма. Най-старият в света е Бог. Старият трябва да разбирате смисъла на думата. И най-младия, когато Бог създал, с него създал света. Той, което сега се проявява, той е младостта. Знаете, тази младост има предвид това великото същество в света в което Бог се изявява в Своята пълнота. Стария човек е емблема на пълнотата, която човек има в себе си. Искам сега да бъдете млади за старост и дума да не става. Божия дух носи всичките блага на живота. 31 лекция на общия окултен клас 22 април 1936 г. в среда 5 часа сутринта. София Изгрев.